aurtengo leheloa dialgi izanen da. Bernat Txepararen itzetaz inspiratu da esnebeltza taldea melodia alaia duen kantu baten komposatzeko. Grabatu zuten bideoklipa ere ezagutara dute astelengo izuntan Lizeoko Ikasle Oia den Joana Asurmendi kera mandu kliparen grabaketa eta Txepari Lizeoko Ikasleek parte hartu dute haortan. Entzun dezagun Joana Asurmendi. Bai, bueno, izan ginuen lehen bilkura bat, ikasleak etorri ziren ikasle batzut eta bazen talde bat motivatua egiteko zerbait. Neri deitu ninduen e, Filipe Lazkagaiek esan ez, ba, e, Lizeoan asmoa zutela ikasleekin e, egiteko bideoan daiztutela ikasleak inplikatu zen eta e, ber sortzea zela, berri bat, eta nahizutela e, ikasleak ere inplikatu bideo gintza hortan. Eta ea laguntzenan nintuen, eta horrabiaturitzen bilkura batera, eta bilkuraan elkartu ginen, Jon Garmentia hitzak egin dituena, Xenertzakoa, eta ikasle batzuk, eta Filipe, eta beste ardu dut adun batzuk. Hortik abiatu zen, ta argizena zen, e, Lizeuko ikasleak partea arazi behar eta ailek zirela pixka bat e, energia hori ramaten e, zutena. Hortik abiatu ginen, zideiarekin. Baionako onako kajiketan agrabatu zuten kliparen parte bat, Xabi Solano kantaria eta Jon Garmentia itzen idazlearekin batera, esperientzia polita izan zen Xabi Solano. Bai, oso polita izan zen, ez? E, Beraiekin elkartzea estudioan, adibidez, eta ze ilusioak inetorri zian, gurire bizipoz amantzigun, ez? Abestia egiteko garaian, da eta ikusteare letra zer resikasi zuten hitzak, eh ge baionarajun gineanean hembeste gazte ikuste horra denak abestia besten goitik bera gu baino hobeto besten zuten da dena ba, ba, izan da esperientzi polit bat eta eta ikustea zen bizipoz dagoan an euskera alde aldekiko ez da eta ze zail da hon gauza. Bernat Etrepare Liseo Bejiaren eraikuntza diduztatzeko izanen da ortengo egi eta eldu direnak ere, Pascal Indo Sehaskako lehen dakaria. Jande zakegu guti grabera Liseoak gai Sehaskaren parteak milioi bate terdi eskatuko dugu eta eta kusiko dugu nola lortuko dugu baina egi urratxo hori lehen urratxa izanen da. Biminatamaz ezpiko irekia izanen da Liseo Bejiaren Ez da dudarik, ari gira horrekin lanean, eta gainera ez dugu beste egiten nal, zendako, be simpleki gaur egun Bernate Tsepare Lizeoan dentokian tokian, laugarren kolegioa ere ideoki baierko baitugu, bertzenaz, xal badoren ez dugu askileku. Behas hor bat, anunbait, badek zu, 6 musical dioko hortan adituko eta bez bimena tamaz ezpiko epe hori, guain, errespetatu behar dugu, bai ala bai.